і результати голосування – це ще не підписаний директором наказ. Головне для неї полягало в іншому. Їй висловили визнання. Її поважають і цінують у рідній школі. І від розуміння цього Олена враз відчула величезне бажання виправдати таку важливу для неї довіру колег і учнів. А потім почалися вітання. Кожний, хто вже побував біля стенда або почув про оленену перемогу від інших, хотів сказати їй кілька теплих слів або просто привітно усміхнутися до неї. А вона радою трохи зніяковіло приймала поздоровлення і почувала себе центром уваги всієї школи. Її учні та учні з інших класів, учителі, техпрацівники – навіть знайомі з нею батьки учнів, що прийшли до школи в якихось особистих справах, усі прагнули щиро від душі висловити Олені Миколаївні свою радість. І зустрівши її десь у шкільному коридорі, потискували їй руку, чи по-дружньому цілували в щічку. А ще після першого уроку Олену Миколаївну привітала директор. Наталя Олексіївна щодня перед початком занять чи будь-якої вільної хвилини намагалася хоч ненадовго заглянути до вчительської, аби ще раз поспілкуватися з колегами, особисто переконатися, чи все гаразд у школі, відчути настрій колективу, довідатися, чи не потребує хтось її допомоги. Таке спілкування завжди відбувалося неформально. Але зараз Наталя Олексійовна відступила від цього правила і офіційно від імені адміністрації при всіх привітала Олену. Визнаю, підсумки голосування дуже втішили мене, як директора школи. Олена Миколаївна талановитий педагог і справді гарний організатор, у чому ми з вами, шановні колеги, не раз мали нагоду переконатися, спостерігаючи, як успішно і з задоволенням Олена Миколаївна займається позакласною роботою. А її авторитет серед дітей цілком незаперечний. Це засвідчують 100% дитячих голосів, відданих за улюблену вчительку. Однак вирішальне слово в настільки важливій справі, як вибір завуча школи з виховної роботи, все-таки належить дорослим. Тому тут, учительський, я хочу не тільки поздоровити переможницю, а й подякувати вам усім, дорогі мої колеги, за мудрість і розуміння за одностайність і небайдуже ставлення до нашої спільної справи. А коли вчителі зайнялися своїми звичними справами, Олена підійшла до Наталі Олексійовни і з ніяковіло промовила. «Дякую вам, Наталі за теплі слова, тільки... А як же Аліна? Аліна Олександрівна? Вона має незабаром прийти і, певно ж, відразу про все довідається?» Я розумію, це всього лише голосування. Остаточне рішення буде прийняте пізніше, але мені просто дуже не хочеться нікого засмучувати. Тоді не засмучуйте мене, шановна Олена Миколаївна. Це не всього лише голосування. Це думка всієї школи – педагогів, учнів. А щодо Аліни Олександрівни, то, мабуть, вона така була впевнена у своєму призначенні, що навіть не вважала за потрібне впродовж двох місяців роботи виявити себе як організатор. Не запропонувала жодного заходу, жодного разу не висловила бажання в чомусь допомогти Тетяні Володимирівні. І, як наслідок, не нажила в колективі авторитету. Сподіваюся, наше голосування допоможе їй зрозуміти цю помилку. І надалі вона все-таки зуміє довести свої здібності. Тому вам, Олено Миколаївно, не слід докоряти собі. Навпаки, зараз варто всерйоз подумати про себе. Адже сьогоднішня перемога – це тільки початок вашого шляху. Вдосконалюйте кваліфікацію, розвивайтеся, йдіть уперед. Ви чудовий педагог, Олена Миколаївна. Вас щиро люблять діти. «Ви дуже потрібні нашій школі!» В Олени перехопило подих. Вона ладна була розплакатися від тих почуттів, що сповнювали її душу. Серед усіх, хто вітав Олену того дня, був чоловік, для якого її перемога мала особливе значення. Вона давала ще одну можливість хоч трішки наблизитися до неприступної Олени. Геннадій Романович, учитель фізкультури. Чиє залицяння Олена так безжально відкинула торік? Він хотів небагато. Його, як і раніше, вабило до прекрасної Олени. Але він розумів, що її серце віддане без вороття.